Salmul 46 al celor iubiți. Doamne iubirea ta ca un rug nestins, vreascurile amintirilor, încercărilor, poftelor, slabe de șarte, le-a ars și le-a risipit. Doamne iubirea ta ca o pâine, sufletul nostru a hrănit și toate faptele, gândurile și cuvintele noastre ți-am dăruit. Doamne, iubirea Ta ca un cârmat și scusit la corabia pocăinței noastre a venit. Duhul temerii de Dumnezeu în pomul sufletului l-a altoit și să nu mai greșim ne-am nevoit. Doamne, iubirea Ta cu paza gândurilor ne-a obișnuit, luminile cele minunate ne-a descoperit și să ne păstrăm curată rugăciunea minții ne-am nevoit. Doamne, iubirea ta, ca o mână de zefir, toate mâniile, mândriile, desfrânările, invidiile, avarițiile, amânările și poftele din noi le-a risipit. Doamne, iubirea ta, babile de har ale mirei, blândeței, râvnei, răbdării, smerenii, curățenii, credinței, nădejdei și iubire în ni le-a semănat și au rodit. Doamne, iubirea ta, harul Sfântului Duh, în sufletul și trupul nostru l-a răspândit, încât nimic din ceea ce este în această lume nu ne-am mai amintit. Doamne, iubirea ta pomul vieții veșnicie ne-a dăruit și locul numelui nostru în cartea vieții, cu pana gândului l-a întipărit. Doamne, iubirea ta ca un înger Printre stelele Duhului Sfânt ne-a suit, și cu ochii cugetului, cetele îngerilor le-am privit. Doamne, iubirea ta, din roa psalmilor, în sufletul nostru s-a ivit, și din fuioarele gândului, legea iubirii a împletit.